Spoiler vi förstör allt! Hej Nikolaj, har du hängt på Netflix på sistone? Det har jag faktiskt. Vad skoj, det har jag också. Det är konstigt Tänka att vi, vi vi går ju som inte i biografen längre. Har vi, har vi tröttnat ja. på varandra eller är datingkulturen död? Jag misstänker att de, de inte släpper in oss efter incidenten. Ja, just det. Jo, du kan nog sätta stämning i programmet, du. Mm -hmm. jo. men jag antar vi väl har drivit den här valhäntareferensen till coronaläget ungefär så långt som det behöver gå det här avsnittet. Så hej allihopa, det är vi. Ja, ni vet, de där samma typerna igen. Det skulle väl vara lite konstigt mm. eftersom du har klickat på det 110 avsnittet av den här jävla jämrandspodden. Men uh, guess what? Vi har recensära en till trigger. Jag tänkte säga triggervarning men det är ju Netflix-serie. Triggervarning-serie ska vara asom. Mm -hmm. Tycker förmodligen ingen utom jag. Uh, det skulle det sku vara skrattretande och... Och gå att det är man har sitt på länge. Jo, men nu alla ja, men nu ja, ser jag inte itsexliv. Ja, och men allminst inte vare sig allminst inte finns det med i mitt sexliv. Nej, no, ja, jag sitter och hävver i mig att jag har inget sexliv. Men att jag bara säger att den här sociala distanseringen nu så gör att man det finns som ingen umf, det finns som ingen investering i min sociala interaktion. Jag, jag kan varken mobba eller anfalla dig på det sätt som du förtjänar. Nikola. Jag ber jag om ursäkt för. Ja, jag, jag vill, vara en, en god vän men att, i brist på det så vill jag vara en anständig fiende men det, det går inte. Det, ja. det, det går inte. Vilken till re referens till ditt sexliv? Och jag, ja. Så ja. ja. ja, kanske. Kanske vi skulle ta oss till, till, till det egentliga temat för det här avsnittet. För jag antar att det här inte är en varning om mitt sexliv. Den skulle bli kort. Vilket passar mig helt utmärkt. Men nej, vi skulle då refer, ref, referera, svårt att ta, referera den här Antidonas Big Ol House of Fun. Ja. På, på Flixnett. Ett mm. nät fullt med flickor ja, det, är, alltså. det är en Det är en serie min han Vad är det som händer där borta Jag, jag vet inte. På, på socialt uh, distanserat Avstånd mm. Nej jag, jag, jag klarar inte av de här dåliga Ordvitserna längre I want end it all Och om du just du vill Uppmuntra mig till Dylika Dodd, så görs det ju bäst på Triggervarning at gmail.com. Skicka dit i huvudprogrammet och skicka lycka önskningar till hur mycket jag har förtjänat. Dingla från takkronan så ska vi se vad vi kan göra. Mm. Och tycker just du att du har bättre ord ordkämt än, än vad vi lyckas skapa under dessa avsnitt så kan du ju klart skriva in det mot oss på Twitter. Att trigga varning så kommer vi att använda dem och säga att det var vi som kom på dem. Jo. Och kan du hänga Sami eller Nikolaj mycket bättre än vi någonsin skulle hänga oss själva så snälla hör av er på vår Facebook-sida. Försök vara lite konkret och för vi får ganska mycket mejl som inkluderar ordet väl välhängd. I alla fall, Antidonas Big Ol House of Fun. Ja, jo. Det, var, det, var ju, det var ju sex stycken avsnitt. Okay. En, en Netflix-serie. Jo. Mm -hmm. mm. jo. Ungefär att... så långt jag kan sträcka mig i det här skedet. Precis. Ja. No. Snälla, Snälla spoila inte allting på en gång. Um, ja, no, jag har ju inte hört talas om de här killarna innan det här, tror jag. Nej, att... Nej ja, inte jag heller. Inte alls. Att, alltså, nog får jag... Har en sån här förtjärlak för absurd humor och sådär. Men de här verkar ju vara en liten sån här fringe-grupp. Ganska mycket så här performance. Yeah. Så att, och det finns ju ganska många av dem. Uh, så att det faktum att jag har inte sett dem tidigare behöver inte nödvändigtvis betyda att de är dåliga. Utan det är förmodligen mer sannolikt att jag är gammal och inte tillräckligt with it. Men nu så är det här nu de indör in i deras... Uh, genialitet, antar jag. Så. Yeah. Ja, alltså. Vad ska man säga om den här serien? Nu tror jag ju att en, en serie som har sex avsnitt. Så är ju inte precis ett stort projekt. Uh, faktum är det ganska bekvämt att, att, så att säga, säga om den här i, i avsikt att recensära. Jag förvånades väl. Eller om vi säger så, den var bättre än jag trodde den skulle vara. Och att det okay. var lite en liten sån där serie som att vissa saker i den så var, så var underhållande. Uh, medan åtminstone lika mycket så var ganska sådär. Mm. <skratt> yeah. Och sen var det andra saker som kändes som att jag, jag vet inte var ni försökt här men det var nog kanske inte humor men att, det, mm. men att man säger ju som att det finns vissa drag som, som den här antidonna vill ta som inte är unika för antidonna till exempel att så där oförklarligt så jag ska lära allting till våld eller porr och att det är ja. väl okej, okay. vi lever i de här lolrandomtiderna att jag menar, skulle det här vara en animerad serie så skulle det ju vara 10 ton mera socker och allting ska vara och alla skulle springa runt och skrika hela tiden mm. men ja. att här finns det ju i alla fall nu som då någon slags röd tråd det finns ju en, en gnutta av det som jag skulle kalla den här uh, jag vet inte pythoneska human som jag nu i, i, i all hädare uppskattar uh, men att Monty mm. Python för att jämföra med de stora så att de hade ju ändå, till och med när de blev absurda eller väldigt non så fanns det ändå någon slags röd tråd. Och att den röda tråden ja. den här serien så kändes som att ja, men du har de här träkilarna som bor i ett hus och så händer det weird shit. Ja. Och att ja. det här weird shit som händer tenderar ofta vara mot det lite absurda, lite så här skräckinjagande hållet. Uh, med och med liksom indikation att ja men det här är väl skojigt. Eller... Absurd humor. Då. Men att det finns som inte. Jag har väldigt svårt på sätt och vis att, att ta till mig vad är det liksom. Monty Python till exempel hade alltid en väldigt specifik stil. Eller det fanns alltid något som var väldigt yeah. python i det. Om man kunde säga den här, vad ska vi säga, college humor. Den här väldigt. Uh, vad ska vi säga, ibland nästan högtravande akademiska humor, lura där i bakgrunden. Den här känns ja. ju som att inte kanske, det som jag uppskattar mest med den här serien var att de, de gjorde inte som så mycket chockhumor. Ja, um, mm, det stämmer. Men att uh, jag vet inte, det, det, jag, jag tror jag försöker liksom lista ut det medan jag diskuterar den här nu i programmet, att vad är det som Yeah. vad är det som händer här, vad är det som jag inte riktigt gett vad är det som skulle ta den här serien från no, men den var väl okej okay, till att, awesome sådär uh. ja, alltså igen, jag är ju i samma i samma situation att jag har ingen aning om den här gruppen från tidigare så det Uh, och jag måste ju medge med att medan jag tittar på den här, så jag försökte skriva ner lite vad, vad det var för intryck som, som jag, alltså jag som fastnade fransk fransk streckkot, fransk streck, streck, streck mega Ja, ungefär så. så men det där var, där men... var en spoilervarning stil. Utan någon, mm. utan någon orsak alls att jag ska lära samet i torr och ja. är skojigt ja. är du säker att du inte hör till om donna? jag kanske skulle vilja ja okej okay. men, men alltså den, den här serien um... men det är absurdiskt humor förstår du att liksom att nu är, ja, du sitter och skriver nära att hur kod du är på ett papper med franska streck. Jag menar, varför skulle du använda franska sträck? Ja, då men du vet Frankrike uh, Moulin Rouge ja. Varför skulle man inte använda franska sträck? Franska sträck vet vad det gör Jaha, du blev det rasistiskt nu det Just det ja, Jaha, Jag Jag men ska vi ska... Ja. ja. Ja det här var en serie som fick mig att inse att jag är så inte med längre på kartan vad gäller humor. Alltså, om, om, det, här, om det här är liksom vad, vad man ser på och tänker att liksom, oh, det här är Netflix-värdigt, det här ska liksom spridas ut till, till alla, låt oss göra det här till en feature-show på Netflix, så, så måste jag ju säga att... Men, att Tack att, att, att, att, att för mig jag, jag liksom, var, var är dörren Jag går och ställer mig där borta Med, med, med då i stil Monty Python Eller med, för guds skull Släpp mig dit med vilken annan som helst Komediserie Och jag är nöjd men, Till och med Friends Jag kan till och med sträcka mig till att bli lämnad med Friends oh. Men, men det, här, det här Det här Nä Det, det, det, det, det finns det här är, den här serien är som den där ena typen som jag vet att man aldrig säkert har någon i sin bekantskapsrätt som, som fyller de här kriterierna. Alltså någon som inte vet när man ska sluta med ett skämt. Ah, ja. som, istället så, istället så kör man... I, istället så kör man på den där kämten liksom, man, man, man, liksom man, man kör det så hårt att om det skulle vara en häst så hade den där hästen dött av utmattning för länge sedan och sen börjar du bara liksom fortsätta att slå på den där hästen för att du tänker att ah, nej, men de här spasmen är säkert roliga och det är så liksom, där, där den hästen där hästen är sitter. död precis som det där kämten, det dog för ja. fucking fem minuter sedan och fortfarande håller ni på ja, jag kan riktigt se dig hur du sitter där som blir allt mer och mer upphärts och det börjar Vilt viltat även och jag menar sluta jag är för gammal det är inte roligt jag förstår ditt skript kommer ni stöva du en stöväl lite ja men, jo, men alltså jag, jag, jag, jag, jag förstår för att liksom jag tror att för att jag ser en del stand-up-komedi. Och jag tror att, yeah. för att för att komma närmast pulsen på vad som är, ska vi säga, norm eller vad som är acceptabel komedi just nu yeah. så lönar det kanske sig att se just två moderna stand-upare. Därför att de tenderar alltid okay. vara närmast så här, folksjälen eller någonting. Ja. Yeah. Att nu så är ju det inte här sant med alla stand -upare. det finns ju väldigt specialiserade standuppar, eller shock-stand-upare mm -hmm. eller yeah. entourage stand men att den högst vanliga yeah. nu står jag framför en mic och talar om min mäns yeah. eller hur alla kvinnor är horror eller liksom vad det nu är som folk den där göra och förjämnar och att, yeah. och att jag tror att från det perspektivet så är väl den här gruppen eller deras innehåll. Ingenting nytt. Men det finns ju som ingenting ja. banbrytande med det de gör. Att jag tror ja. att om du ska byta ut de här träkillarna mot tre andra killar Och ge dem liksom en aning då excentriskt utseende. Så är det fortfarande med eller mindre samma produkt. Det finns heller ja. ingenting som säger att det här är väldigt australiensiskt eller det här är väldigt amerikanskt eller det här pushar någonting överhuvudtaget att jag tror att en mm. orsak av varför jag på sätt och vis känner mig lite berörd när du tittar där och tycker att du ska gå stå i den med, eller i med Monty Python så väl att jag tror att min humor för att få med så behöver mer kontext att jag, jag jag gillar absurdist humor som för en sketch men att hela poängen med yeah. den här serien så vad gör det ska ändå som på sätt och vis finnas några röd tråd eller det är inte bara som så här mm. Family Guy att sketch på sketch på sketch på sketch på sketch, på sketch. Yeah. Det, det. Det. Det alltså Per avsnitt så ska det vara liksom jo, och att, en röd att, tråd Seth MacFarlane mm. får säga vad han vill men att jag tycker det finns inte så mycket talang där för att om du, för yeah. att Family guys med exempel, att säkert finns det någon som tycker att alla kämpa är väldigt unika, men jag tycker det är samma skämt på repeat. Jag tycker det är yeah. en eller två killar som kommer in, så så drar du en lapp eller en slumpmässig hatt och sätter till en historisk och eller kändis, och sen sätter du med en situation, och sen står det där, Oh, hey, um, yes, oh, mm, I didn't, oh, yes, mm, hey, oh, mm. Så att det är inte så mycket humor. Det, är inte som så, det krävs inte så mycket talang för att skrika, skriva en sån. Jag menar, ja. jag, jag kan kompa hur många som helst bara ur huvudet. Men Jesus beställer en Big Mac Hilarius. Mm. Platon förstår inte hur man resetar internet. funny att, det, det, ja. att mm. Om man kanske går från den, uh, den avhoppspunkten då. Med som så här modern sketchkomedi Så att Det som var bra med den här var Att det fanns pointer till exempel Det fanns sketcher som jag tyckte var smarta Som till exempel yeah. Den här game show presentatören Som alltid tog de här långa pauserna Det är en riktigt så där klassisk sketch Sådär yeah. att, att som akademiker i mig så sitter du som <laughs> Oh, interjektioner men att många av de här andra är ju med som sådär intryckskomedi att resonera du bra med den här peruken som man har på sig nu eller är det roligt när de sjunger den här sången om kaffe att som yeah. och jag tror att även om den kan vara rolig i sig så går det här medvärde förlorat för att det finns inte den här röda tråden så är nonsense. att det här är vad jag tycker många showar gör. Nu försöker komma på ett bra exempel. Men det blir mest som så animerad serie. Men att till exempel. Okej okay, yeah. vi tar en serie som. Vad heter den nu? Final Space till exempel. Att okay. mm. du har en serie som är lite byggd på. Äventyr och tror att ja, Det här är inte en utpräglad komediserie. Men att det är ju en absurdist. Mm humor äventyrshumorsärie ska jag kalla den för. Yeah. Uh, att, men den särie som på sättet den presenterar sig så betyder att din investering kommer med att du tycker att historien är spännande och du vill vad som händer härnäst. Inöver det vis yeah. hur Säpe ägare är good speeder. Um, mm. Och att historien är nonsens. Och att och det här tycker jag är symptomatiskt av att skaparna eller skribenterna så orkar inte skära sig kreativt så att de vet att de inte har kapacitet så därför gör de en historia som är nonsens och så gör de lite kämt av hur nonsens historien är genom att de har karaktärer som liksom upp, it up eller vad, du liksom överdriver yeah. dramatiska hela tiden eller vad, mm. att man mallplacerar karaktärsdragen nonsens non historia och att yeah. nu vet jag att det blir liksom lite högtravande att sitta och överanalysera en särre som ont i Donals big house och whatever också. Men att det här är mitt jobb så jag måste ju försöka göra det allvarligt. Och att jag tror här är det som igen att vi kan inte komma på hur vi ska binda ihop och äldre. Så... Nu händer mm -hmm. det bara weird saker i och eller runt det här huset. Men ibland inte. Because fuck you. Yeah. Och sen så kallar vi det mm. ett avsnitt. Och sen har yeah. vi liksom något ord i början som inte egentligen går någonstans och so that's it. Och min tanke här är ju att jo, en eller två segment per avsnitt är ganska underhållande. Uh, och det finns vissa andra som att jag ser vad ni försökt göra. Men att allt det här så ska kunna gå sammans med en helhet. Och varenda sketch. Hela, hela grejen ska kunna lyftas upp. Om det fanns en bättre röd tråd. Eller om det fanns något slags tema. Eller om det fanns något som justifierar varför saker händer. Eller varför ni sätter det där. Eller så här. Och det saknas. Och anledningen till att det saknas. Är för att de inte. De, de känner på sätt och vis att. I'm sorry, vi har en kapacität i det. Och jag tycker det är lite som sådana automatiskt fail. Om det märker ja. någonstans. Ja, alltså, ja, nu är det ju jag, jag, kan ju, jag hade kanske själv ett, en par, tre kanske, grejer som jag tyckte att var var någorlunda sådär Roliga. Mm -hmm. Eller vad ska jag ta? Koriboll 1920. Ja, mm. det är jag riktigt tysk. Ja, att ja. Den, den tyckte jag att hade, hade vissa uh, så här, roliga, roliga detaljer. Sen var det den här um, vad var det nu? The Manly Barbershop. Uh, så. So, so, men det jag tyckte var roligast. Så var när, han, när han steg ut. Ingenting hade gjort så att och han sa. Det liksom är ah, pretty good job. Men only cost 95 bah. Yep. Där, där som liksom, den, den specifika grejen så, mm. så finisar jag åt. Och, och det sen. Uh... Men sen, igen, alltså en grej som jag tyckte att var liksom så en i början så var det där när de skulle putsa de där silverkedarna och och sen är det då såg äh, händer nuddar vid varandra mm. och, det, och det uppstod en sån där vad, vad ska man nu beskriva det om man moment <laughs> ja precis så, så. jag tänkte liksom att okay, det, det det funkar liksom första tredjedelen av det där sätt men, men, men sen men sen var det så här att sen det Ja, men ja Och sen, men det, sen när det var klart och man tyckte Liksom att haha, ha, ja, nu har ni hållit på länge, så länge var det bara... och sen fortsätter det igen För <laughs> guds skull Att, ja. att igen Liksom den där, den där hästen är så död Att den är bara en, liksom en, en, en Rutt, en massa där på marken nu Och fortfarande så är ni där och, Jo, men att man måste ha många I haha. ha mm. jo. Och sen Och sen det där som du sa Det där att why are you being such a och sen är det just inte ordet du tänker dig att ska komma därifrån mm. Det var det där Square equals cunt Så jo. jag tyckte det var, var lite roligt Jo uh, no, Nej men det är precis som du säger Att, att många skämt som bara liksom Pågår för övrigt Men det här är ju Ett, ett internetfenomen Att det här är ju mm. Jag menar om du absolut har ett skämt Som inte är roligt vad gör du då? När du har det att gå an, och gå an och gå an och gå an och gå an och gå an. Lite som den här podcasten. Att ja. du bara... Ett sjukt, ett sjukt kämt. Ja. Att ett, en travestit i ett kämt som bara pågår längre och längre. Och gör ja. sig själv och alla sina lyssnare till mer och mer åtlöje. Mm. Äh, men... Men att, det här är ju också lite som så här sidegeist på sätt och vis att, amen, this is what we do now. Det är ju bara synd ibland när man har en rolig idé, men att man bara som på sätt och vis kör det i marken för att som att mm. det händer nu, nu som då man blir överraskad att, liksom, yeah. att till exempel för att göra en referens nu då till Monty Python som var ju länge sedan Tusen år sedan. Mm -hmm. Så. minst jag det fanns en sån här. Det var en. En, en sketch som var. Jag tror det var en tåg. Att liksom, det skulle vara mod För någon biljett. Och liksom, de hade alla tiden på att referera. Tågtid och så här. Och sen då så yeah. hade det blivit mod Och sen så kom det då. Liksom så här. Uh, detektiver från Scotland Yard då och alla har mm. så, så, namn som sådär liksom att look out, there's a man behind you look out, there's a man behind you, what, where och de gjorde liksom det där förra gången och till sist så kom det någon som är liksom att oh, oh look out och sen som att we uh, oh, yes, at Scotland Yard don't uh, relate to such things <laughs> och sen det direkt mm. efter så repeterar de skämta i alla fall och att jag tror den här <coughs> Den här ständiga uppräpningen så är ju bara som rolig om man som ändå har en point med det. Inte att man bara går an och an och an och an. Och i yeah. den här bara för att de låt till mera händer och gjorde mer absurt så är vi ännu heller om det som gjorde särskilt mycket roligare. Faktum är att många av de här känten och sa det här faller mycket i kategorin att det är roligt. Därför att det är inte det roligt om du förstår vad jag menar. Mm. Att som, jag tror åtminstone att jag förstår för jo, jo. Men att liksom Alla gör Felt de här kämpfen, Att alla gör ju de här kämten själv Kanske förväntar jag mig alltid Mer av som så här, saker som är på tv Därför att Ja Känns som att när någon fick betalt här Så kanske lite mer Lite mer inlevelse Och engagemang, tack Ja Yrkesstolthet Jo, men att alltså det är just det att som alltså det spelar ju ingen roll vilket skämt jag liksom terroriserar flickvännen med i badrummet på morgonen för att det är ju liksom att om det, om det är dåligt så är det ju ändå bara hon som gråter och beklagar sin lott i livet men att om, om det är någon som faktiskt betalar för det så det är det liksom tusentals som kanske lurar dig att titta på dessa så känns det som att ska man ha kunnat tänka en extra minut innan man gjorde otroligt osälliga mycket rasistiska mm. och, och, och helt ärligt talat väldigt så här machism och skämtet totalt över sitt yeah. mm. och att sådär så ska ingen behandla en anka men ähm, mm. ja och sen, de hade väl in en massa så här, kändisar och halvkändisar i det här avsnittet. Uh, ja. san, sannolikt, ja. Alltså, den enda jag nu kände igen på något sätt så var ju kanske Ed, Ed Helms. Ja, mm. och vi hade ju den här, uh, uh, nej, jag minns vad hon heter, men hon, hon har ju den här Awesome Kong- karaktären hon spelar i den här Glow, liksom den här Glorious Women of Wrestling ja. som är en väldigt intressant serie faktiskt Okej, okay. har inte mm. sett ja. Jo Jo no, jag, jag vet i alla fall att den här killen som spelar den här jukboxen och den här jukboxmannen ja. så, mm. så är till uh, Mr. Peanut Butter från Bojack Horseman men, uh, men att Okej okay. Även vunna Ja, men alltså jag, jag, jag, jag, jag, jag hör, dig säga de här sakerna, men det, nu, nu, nu är jag liksom den gamla gamla Den där gamla, gamla farfarn som, liksom farfar som, som när, när barn vill ha liksom Minecraft så har du inte mista gått och köpt Minecraft åt barnen. Jag sa farbror att den här mannen som, som de trodde var en jukebox, så han gjorde en röst till en antropomorfisk hund i en annan tecknad serie uh, som ja. finns på, på internet som är lite som en tv fast du kan se den på en dator. Det är en ny värld vi lever i, farbror, Förstå farbror? Nej, han har somnat. Ja. Ja. Ja. ja, mitt på ja. velociteten, vad ska vi göra nu Ja, ja men ja. ja Nej men så som, det ibland. Mm. Jo, men att alltså, om, om jag om vi kommer till momentet som alla lyssnarna har väntat på då där jag för, en, för ett ögonblick i alla fall till, till passlig bakgrundsmusik avklädde mig de här strikta recens, recensära kläderna, så om jag bara säger på, om jag ska bara ta mina högst personliga intryck av den här ja. serien. Sådär. Var det, var det underhållande och givande att titta på de här sex avsnitten? Som sådär. Under loppet av mm. två dagar. Ja. Att som vi säger där hemma. Fajla it Att det... Yes, jo. Nej, men alltså det jag måste liksom Det känns som att jag måste vara ärlig när jag gör de här recensionerna. Men jag är ändå så ovillig att ta den största slägghamman här. För att det är inte, jag tycker den här serien är inte på en sån nivå. Att den kanske förtjänar att man börjar över, överanalysera varenda skämt. Eller varenda referens. Eller varenda idé. Och att överlag tycker jag det är svårare att recensera komedi än det flesta annat därför att komedi är så subjektivt att vad jag tycker är dumt tråkigt eller helt meningslöst så kan andra tycka är det roligaste de någonsin har sett mm -hmm. så, och att jag kan inte förklara för, för någon annan vad komedi borde vara jag kan förklara vad min högst personliga idé av kommer är. Eller varför jag tycker någonting inte är roligt. Men att det är ju ganska fåfängt och absurt. Så att jag, jag tror att den här serien så... Jag vet inte att jag, jag som sagt, jag rosar av vissa saker. Till exempel en sak som jag tror mest som en sån där bakgrundssak så jag roade så många av de här väldigt referenser referenserna till teknologi som typ Alta Vista eller att ja. liksom hur de relaterat till e-mail och sådana här grejer och det är ju som rent mm. stilistiskt, det är ju som inte ett i sig utan det är ju som ja. på samma nivå som ett par tokiga hängselbyxor men mm. är, jag, är jag liksom intresserad av de här killarna och vad de producerar annat. De har ju någon slags kanal på Youtube och så vidare. Och de gör ju någon musik och sådär. Mm. Ah. Att jag skulle väl vara villig att. fråga Frågetecken. Mm. Om, om det inte finns någonting annat att sälja Liksom om någon råkar hitta några grejer att skicka om jag ska vara, ah, yes. These fags ja ja. Men. Jag känner mig inte på det sättet det gripen. Att jag har roligt med mm. de här sex avsnittarna när jag såg dem. Och jag liksom jag saffade liksom, och, och som så här: hör jag, hör jag för mig själv och en eller två saker. Mm. Men jag mm. vet som inte på sätt och vis vad det finns så mycket mer att säga. Därför att den är som så, den är väldigt kort. Och att den är inte som. Så där innehållsmässigt så det är ganska mycket så här what you see is what you get. Så det finns yeah. ju inte uh, många komediserare nu för tiden. Jag skulle säga case in pointer och and Morty och så här. Så försöker på sätt och vis uh, bro ut sitt innehåll med väldigt mycket som så här quasi filosofi eller uh, psykologi eller så här så att. Yeah. Så att den verkar mycket mer insiktsfull eller meningsfull än den egentligen är. Precis. Medan den här serien så även om de hade en eller två som så här big boy referenser så att det finns inte som så mycket att ta med sig att en, ett mm. kämt är ganska som sådär open and shut vilket jag egentligen uppskattar. För att då, kan, då är liksom din interaktion med den här serien exakt i nuet. Att du behöver inte sitta och fundera på så mycket efteråt. Och att många serier det är ganska skönt att de väljer en sån stil istället för att du vet, de försöker liksom vara finare i kanter än de egentligen är. Som jag. Så det är ju som ett ganska så här ärligt Intryck och som jag sa, så så här, what you see is what you get. Och vem gillar inte lite hur ja. i, i sin underhållning. Mm. Ja, ja möjligen. Ja, ja, jag kan inte säga att jag direkt uppskattar den här serien. Det var, det, det, det var nog så att säga, enbart. Enbart för att det. Vi, vi skulle se de här avsnitten som jag såg dem. Jag övervägde att inte se alla, mm. för, att, för att efter att ha sett de två två första så gick jag gick jag la mig och, och, och tänkte sådär liksom, liksom att ta mig tillbaka till mitten på 90 talet och, och, och liksom Fraser Mm. Liksom, jag, ville, jag ville bara, jag ville bara liksom fly bort För att jag tänkte att Är det här Är det här det att, är, är vi faktiskt liksom, uh, att, uh, Are we living in the stupidest timeline Is this what Obama wants to bring to Afrika <laughs> <laughs> ja, no, alltså jag, jag är egentligen lite överraskad Att de inte hade gjort En, en, <laughs> en, en Pastor-doktor Referens i allt det där Alltså, det ska bli typ den bästa humorsan som någonsin har existerat. Så att bästa Dr. Martin Semper liksom. kommer komedin och få bara förklara liksom. Förklara vad det är homosexuella gör med varandra. Hur fungerar homosexualitet? Ja. För, förkla förklara det i autotune. Ja. <laughs> ja alltså det. Mind blown. Men, men, alltså, men, ja. men, men faktiskt alltså det. Den. Men som jag sa, det, det var här som jag faktiskt kände att jag, jag är inte på något sätt inte nära på ens eh, liksom i, i rätt antingen mindset eller har rätt um, förans-kunskap för att uppskatta desto mer av den här, av den här humorn. Att jag, jag försöker fundera, med vem skulle tycka att ett sån här avsnitt är att ah, 24 karat guld hela vägen genom. Finns det någon sån? Men det var ja, det som jag tänkte okay. fråga dig. Att som du säger att den här en tilltalar inte. Du känner att du har inte så mycket att hämta ur den och, och du Men, kan inte alltså, relatära till utav den. Utöver det, det sådana detaljer som jag, som jag nämnde i mm. enstaka sketcher som jag tyckte att okej, okay, där hade det någonting. Men men, men, men alltså, ja, men det är en fråga alltså. No, men alltså jag är mer intresserad av vad det här du säger. Du kan inte riktigt relatera till den. Att du, du känner dig liksom som att du vet inte riktigt hur du kanske ska förhålla dig till den. Och att du tillhör något som någon annan nära. Så här. Men yeah. vem tror du då den här serien är för? Att tror du att de satt sig när och bara gjorde sin shit. Och bara säger, Nå, vi säger nu vad som fastnar. Eller trodde att mm. de hade någon slags målpublik i åtanke? Och i så fall, vem ja. tror den här målpubliken ja. var? Jag tror. Jag tror jag tror på sommaren. Äh, Nej, att alltså jag ja, ja. misstänker. Äh, jag misstänker att äh, det är ungefär tio år yngre än jag. Okej, okay. så den så, så, det är så, 25, så Ja Ja, i, i princip så, att de, så att de födde då så att de är 90, 93 eller yngre Men jag men är jag lika säker För de skulle ju faktiskt missa En hel del skämt som var där Så här referenser mm. att, för att, Men, alltså, men, men skulle inte, inte Betyda just att de här referenserna Blir ju desto mer absurda Jo, men att det beror I, ju helt, om du, om du vet vad de är. Jo, men det beror ju helt om du jämställer mm. absurditet med humor. Att bara för någonting absurt eller svårt att komma betyder det inte att det är roligt oavsett vad internet försöker ja. måste du lära. Att... Ja, men, men tydligen här har du en serie som delvis liksom verkar verkar omfamna det hela. Ja, så men 80 att... alltså, talisten i mig. Så. Ja känner ju nog något slags sirenlockrop där. Att som att, titta, ja, de där spelar säkert Super Nintendo, att liksom this is your people. Men att om jag ska säga varför jag, varför jag inte tror att den här tilltalar mig högst personligen annat än att jag är en kräsen fitta så är ju kanske lite där jag tror jag har sett för mycket. Att Överlag under mitt liv så konsumerar jag konsumerar allt för mycket media och mycket annat. Uh, och att jag helt enkelt för full av intryck och för, kanske för full av galla. Så att så fort jag säger någonting så blir den väldigt klar sån Simpsons, det att jag måste, mm. jag måste antingen ha någonting gammalt förpackat i ett nytt kreativt paket. För att jag tycker att det ska yeah. vara värt att öppna det överhuvudtaget. Eller så måste det vara det mest unika av Snöflingor att det måste vara någonting som är fucking nytt. Inte nödvändigtvis yeah. vanskapande, men nytt. Och att mm -hmm. Och att maximen är ju fortfarande, du behöver inte återuppfinna hjulet för att göra någonting som är användbart eller nyttigt. Men att det känns som att när man säger saker som känns som väldigt så här låg Eller väldigt så här, ja, ja, men vi gör nu någonting nu. lol den dinosaurie som rökar marijuana, Så det är liksom väldigt svårt för mig att komma i den här, ah, ah, ah, funniest shit ever, yo. För att det är som att, ja, ja, men det här gjorde de i den här serien och den här serien och den här podcasten och den här animerade serien och så ska vi inte glömma den här flash-animationen från 2003. Därför att, I've been there, I've seen it, I've done it. Det, är liksom, det finns inte så mycket mer att göra. Att, yeah. jag, jag satt och funderade vad var som det roligaste segmentet. Mm. I hela den här serien för mig Om jag måste välja ett Har, ja. du, no har du något sånt Nu när du har sett den här serien um, En sån där liksom det roligaste uh, Om man tänker jag att Med kanske ett segment eller en sketch Inte liksom säga en kommentar liksom Nej ne, pre precis så um, Då faller det Kanske nog Tillbaka på den där äh, koribollan 1920. Mm. Och det är ju riktigt så här ja. det är ju riktigt sådana där skreter som Monty Python skulle göra. Ja. Jo, jo, alltså precis. Ja, ja. att som många andra liksom så galen skaparna och aftershave och liksom så här så skulle göra sådana där att här har vi en massa herrar och så har vi en presentation som som pratar mycket fort över artikulär och liksom vad de gör och yeah. så gör det en massa stolligheter och ja mm. så kan man ju, så kan man inte göra men att så det är ju ganska traditionell humor där så mm. traditionell humor ja yeah. uh, jag satt och funderar och jag tror faktiskt det var den här den här Zachary skuffa eller um, fick ett samtal från Ellen DeGeneres. Ah, oh, för Good skull. Ja, okej. Ja, som det var en sån där sketch om att man ser ju vart den är på väg ljusar innan det händer. Sådär. Man vet ju inte exakt vilken väg det tar, men, men jag visste ju som att ja, ja, men du vinner med bilar och vänbilar. Yes, yes, yes. Men jag tyckte ändå, och det här Kanske just därför att det här är också en väldigt traditionell sketch. Att om du har sett vilken som helst sketch av från 90-talet. Svensk eller engelsk eller amerikansk eller brittisk eller whatever. Så har du förmodligen sett en liknande sketch. i den här uppräkningen och det är ju den här ständigt återkommande. Det är ju som en sån där. Vad kallar vi det? Three sweet spot eller minns vad den heter. Men att du går alltid tillbaka och punchlinen eller liksom den här första återuppräpningen hela tiden. Men att jag tyckte den var rolig därför att okay. för att det var en sån där det var en ganska bra som sådana där flowbreaker i sig själv eh, den där sketchen när den kom men att där var det ett av de där unika tillfällen där jag tyckte den här röda tråden passade okej, okay, självklart ringer en endogen så självklart så får du på en resa ut i din rum och blir en gud och självklart den ny Toyota eller whatever the fuck det var och att, jag menar, den är, den är rolig. Den är underhållande. Så vad so om den är förutsägbar? Uh, så att, jag satt där och liksom. Okay. Men att, jag tror, om man ser på båda våra val där. Mm. Jag håller helt med om det där ditt val dessutom. Så är det för att, men det här var just de här sketcherna som var ganska sådana gammal hat, Att uh, det här var ju liksom, en yeah. väldigt traditionell humorupplägg. Mm. Så, där. Ja. Så kanske kanske jag bara måste finna mig i fakta, Och ställa mig i farskun med dig då ja, Jag, jag hörde faktiskt det här Ellen DeGeneres skrikhumor Har jag skrivit här på, på, mm. min, på min lista över, vad jag, över de saker som nästan fick mig att stänga av <laughs> för, för jag vi jag, jag såg den där, jag jag noterar ju början på den där och tänkte att jaha, okej. jag att, tycker äh, in om någon du gapar har gapat som mig och vem oss må kapa hela tiden? kan man inte tala Nej, men här var det igen för det är att den här den där den där, den där stackars där stakar stakarshesten ja, igen med sin sårade sårade kropp Ja. Så det är fortfarande och så kommer du du då in med den här det som liksom då så att Helen Generous date och och jag såg på den där såg på den här sketch eller den där delen av alltså inte Vivi var vad då med där och och så det här och jag märkte också att jag måste bara hon, förklara för att, att vi så än Nicolais fantasy Vivia är en ja, person o. som kommer in när Nikolaj känner sig ensam eller rädd och kommer att trösta honom och säger att det är okej, okay, du är inte gammal. Eller, ja. eller du kom, dina kommer nog att, att, att, att normalt skulle normalstoläk någon dag. Så för jag menar bara, det kan ju hem uh -huh. publiken inte veta vem vi är, så att jag måste klara. Ja, ja. men mm. ja. No, tack, tack för att du Ja, men faktiskt titta på klockan <laughs> och vad säger hur fan länge ska det här pågå? <laughs> <laughs> Och jag var jag, jag, jag, helt av samma åsikt. Ja. Det, det är ju intressant vad man kan... Kan man inte göra en i <laughs> anständig tid? Vissa personer har en arbete ja. till. Ja till. Faktiskt. Ja. ja. ja. Alltså, det, det, där, där kändes det riktigt så där. Nice. Ja, jag kunde ju ha gjort något annat den här kvällen också. Men nej, nu ska vi ännu en gång skrika. Oh my god! Ja. No, det finns ju faktiskt ett, ett, ett test man kan göra för just sådana här skrikhumor. Det är ju som lustigt att du nämnde. för att man har, man har testat för att du är den första som har uppmärksammat att det är väldigt mycket skrikande i modern humor. Alla skriker, ja. faktum med hela tiden. Ja. Så, så, så då uppstod ju frågan att Alltså skrikande någonting som faktiskt gör saker roligare? Uh, mm. så, så de gjorde då något sådant här uh, quasi-vetenskapligt experiment. Då, så här väldigt såhär popular science. Men, att, men att det var ett sådant test som folk gjorde under en period. Att folk gjorde med sina vänner och bekanta. Och, och nu är vi ju varken där. Men jag tänkte om du vill så skulle vi kunna testa. Att, det går ut på följande att du, du säger ett ord åt mig som är otroligt tråkigt ett ord som väcker noll respons hos dig som person och sen så återuppräpar det till dig så får du höra hur det låter när en annan person säger det åt dig och är jag ska också säga det åt dig i en ton som inte har det minsta engagemang i sig inga känslyttringar utan jag säger bara ett ord som ord och att det ska inte vara någon så här särskilt laddat på något vis men sen så återupprepar jag samma ord i dig genom att skrika det och sen ser man vad det triggar för respons och tanken är att i överraskande många fall nu minns jag inte alls någon statistik, jag tror det är viktigt heller för att det här är ju inte på sätt och vis någon riktig vetenskap, det är ju mer en sån där fun fact grej mm. men att upp till jag tror 75% procent. så visar sig att när man faktiskt skräk det här så då blev det plötsligt roligt. Att i vissa fall som så här bubblande skratt roligt. Och att, men å andra sidan jag ju läste den andra analysen av den här, här testet. Det var ju, det att, men det är ju därför att investeringen är ju nu stor. Att nu, nu, finns det, nu finns det liksom en en vilja att inte skratta eller nu finns det liksom, nu är själva det här ja. ordet laddat, så att självklart är det roligare. Mm. Men för sakens skull och för ja. lyssnarnas skull så kan vi göra ett test, så har du ett bra ord åt mig, så kan vi testa. Uh, Okej. Okay. Det här är kanske vår chans att, att nå ungdomen i den moderna humorsfären. Okej. Okay. Ja. Låt oss pröva då. Revisor. Okej. Okay. <hör> Okej, okay. är, du, är du redo? Mm -hmm. Revisor. Det är inte särskilt roligt. Mm. No. Det är ganska fråkigt okay. dammigt ord. Ja. Yeah. Okej, okay. så nu ska jag alltså besinningslöst skrika revisor då. Okej. Okay. Okej, okay. det är bara du som kan avgöra om det här blir roligare. Än då. <hör> så. Okay. Är du, är du redo? Uh, Okej, okay. ja, vi prövar. Okej. En sån här shout till mina grannar att, att ni, ni, är, ni är de mosjungna hjältarna i, i, i natt, definitivt. Ja. <coughs> mm. nah. Nej, nej. Alltså, nu, nu behöver jag mera. Jag skulle behöva mer, kontext liksom, i det där. Ja, no. Jag tror inte du kommer att få det. Nej, nej, nej men alltså det är just att jag, jag, hör, jag hörde dig liksom, krika de ordet. men mm. det, det är en, jag, min, mina tankar går direkt till att okej, okay, i varför mm. vad för situation? Vad är det jag liksom skulle se? För jag, för jag tänker att jag tolkar det sådär i förväg som att okej, okay, det, om det är någonting som liksom skulle finnas som roligt i det att man skriker det här ordet så är ju om det i det där skrike skulle liksom finnas en ton som berättar om någonting mer, någonting vidare från det där. Att liksom det Enbart det där liksom att, att skrika ordet så liksom, rör det inte på, på någon No, Nå, Det finns ju en, en, en sån aspekt att jag antar de flesta som har gjort det här testet när de står öga mot öga vilket jag lägger till en ja. till dimension förstås. Mm. Sen Precis. är det bara ett sådant faktum att om det görs på någon sorts öppen plats, på en skola, på en restaurang och sådär så ger det ju också en viss Men ja. äh, Men att vi sitter ju här nu i coronatider och här sitter jag gapar i, i, i, mitt, i mitt hus, mitt höghus i, i, i Sibbo och och grannar så att det är ju. Så jag måste ju erkänna att jag kanske inte var så besinningslös Som jag kunde heller Det är ju mm. trots allt Halv ett på morgon uh, ja. Jo Så här lider vi för konsten kära lyssnare mm. Men att ja. Men att För att ta det där vidare så <coughs> Tanken är väl att När du skriker uh, När du uh, Ska vi säga När du blir den här gapiga Väldigt som så här externa Eh, Tagga humor. Så då projicerar du energi. Och eh, det här så har ju folk också forskat i och funderat att vad för man eh, väldigt mycket som så här, vad vissa skulle kalla för ADHD-humor idag. Att det här syns ju väldigt klart och yeah. väldigt mycket så att det Att i något skede mm -hmm. så borde man väl kanske diskutera hela den här lol random som har uppstått. Uh, men det yeah. jag tror jag en hel, helt egen diskussion i sig. som man behöver inte kanske gå in på det uh, just nu. Men, men tankarna, varför, varför ser man de här karaktärerna som har spatt i princip varenda avsnitt. Och det finns ju karaktärer i vissa serier. Som till exempel skulle säga Adventure Time of The Earl of Lemongrab. Grab. Som i princip yeah. är inkapabla att kommunicera i annat än som så här spontana skrik och liksom mm. så här helt unhinged vansinne och man börjar fundera då att vad är den för att om du ser på andra så är det så att när, när de börjar skrika och är helt säpe är där så att allt mm. från så här gamla Warner Brothers tecknat till uh, Friends när liksom Phoebe Buffay får något yeah. huvud så tanken är ju där att den ändå på sätt och vis kulmen av det emotionella spektrumet att någonting har lett upp till det här och därför så yeah. kommer det nu en, en hög reaktion och ofta så är det ju på sätt och vis klimaxet i en i, en, i ett avsnitt eller i en sketch eller liksom det här yeah. ska ändå symbolisera något sorts tak att när du har nått hit som tittare så då, då ha dina emotioner på sätt och vis stäglats till sin topp så nu kommer den här yeah det här fallet, den här dalen och då får du också på sätt och vis den här resolutionen um, men att jag tror um, som de har sagt att den moderna uh, den moderna humorn som är väldigt som så här extrovert och väldigt som så här väldigt mycket energi utan någon anledning så kan bero på uh, så här mental hälsa och äh, det, okay. här fan, jo, det här fann jag väldigt intressant att det är så, alltså nu får man ta det här med en liten nypa salt okej, okay? men, men ungefär så här och det här nu då relaterar tillbaka till Antidona och många såna här att, så den moderna publiken, kanske den moderna mänskligheten den, den här ständigt konsumerande västerländska människan så har på grund av för stort urval och i princip är ganska bekvämt liv gått från att bli engagerad till att ap vara apatisk. Hon, hen en apatisk konsument. Så ja. för att sätta med på hennes underhållning. Och definitivt då dess humor då, Så måste man på sätt och vis ingissera emotion i utbytet. Och vad är det lättaste sättet att göra det? Jo, man har personer som är ganska som så här over the top och liksom skriker och springer runt och liksom slår i saker och sådär. Därför att då yeah. så projicerar det en liksom så här fiktiv energi som du kan resonera med. Och då på sätt och vis känner du någonting i din apati. Då känner du att <håhåhå> <håhå> <håhå> <håhå> <håhå> Även om det kanske inte är särskilt roligt. Därför att om du har en, en torr som kommer ut och drar rodvitsar. Så även om kanske ni gärna säger att this is fun shit. Så är du liksom för apatisk. För att alltså, fuck, jag ser på fail army istället. Och folk som faller omkull i fem minuter. Därför att du, du är som så, så mentalt trött och ulackad. Att du kan, du kan inte engagera med det. Och det, det låter ju väldigt som så yeah. trist. och dystert och mm. och dystopiskt på sätt och vis ja. och det kanske mm. är men att när jag läste det där så tänkte jag att men det är väl exakt så här. Ja. ja nej, inte inte låter. det är att liksom omöjligt på något sätt det. Men ja, det, jag, jag vet inte om det är det framtid eller en nutid där jag vill vara hemskt liksom, så här, delaktig och, och, och själv liksom ge mina uh, views, använda min tid till att liksom se mer av det ja, men vi står ju redan i farstund förmodligen med halva foten ut genom dörren så jag tror vi är ganska säkra men jag håller med dig när jag ser så här siffror att vad de mest populära serierna på nätet eller mm. på Netflix eller så överlag att vad sitter folk och titta på så blir jag lite ja. mörkrädd för att tänka som att vem ska säga den här skiten det är ju liksom för att igen svänga sig med engelska ord derivative crap att det är ja. ju som det finns inget nyskapande i det, det är inget medvärde det finns absolut ingen, ingenting som ens liknar Uh, nyskapande eller humor eller innovation mm. det är ju bara folk som beter sig illa och skriker om varandra hela tiden och att om mm. man får från att se på populära karaktärer, alltså, vad resonärer ungdomarna med och, och som sådär att jag, jag menar för att igen en väldigt populär serien då Rick and Morty att jag gillar den serien men jag gillar den serien mest för att jag tycker den här fantasin och den här världen de bygger upp är väldigt som så här rik. Jag är som intresserad av att säga att okej okay, vad, liksom, vad gör ni för tokigt äventyr härnäst? Men jag kan, men jag kan säga att jag har aldrig varit särskilt tänd på liksom den här Rick Power fantasin eller det faktum att allting ska lära till våldspår liksom minsta provocation. Yeah. Men det här verkar ju alla andra älska det är ju, här är ju som anledningen att leva och att de har ju skrivit att de, de här särorna är liksom gjorda för som så här toxic människor. Att alla, alla de här personerna som bara är som så här helt fulla till bredden av, av hat och liksom aversion så älskar de här för att de älskar den här anfallshumorn och den här projiserade vräden. Och att jag som jag förstår inte. Jag, yeah. jag kan inte säga att jag någonsin tror jag kommer att acceptera det men att jag får väl helt enkelt finna mig i att så här är det för en stor del folk så där och eftersom det igen är omöjligt för varken dig eller mig att sätta begränsningar på eller förklara för folk vad humor borde vara eller vad underhållning för den delen borde vara så yeah. är det väl så här det är nu är ju den här lite dystra Återspeglingen av konsumtionskulturen. så här vacklande preferens för skulle säga, innovation och verkligt innehåll. inte överensstämmande eller reflekterande av Antidonas Big O House of Funds meriter. Men att det var så här det här spåret gick den här gången. Ja. Men det finns ju en positiv aspekt med hela det här. No. vad no. är det då? Ja, no, det faktum att vi inte riktigt resonerar med någonting av det här så måste ju betyda att vi inte är liksom så, så döda bord som vi kanske trodde vi var. Kanske är vi gamla människor, de sanna kännerna av humor. Kanske är det vi som förstår liksom den här underhållningen bäst därför att vi har fortfarande någonting värt att leva för och vi vill att vår underhållning ska vara roande, inte tragisk. Ja. Mm. Alltså man kan ju summera det, summera det Ännu bättre Dagens ungdom <laughs> Ja Anthony nikolais Big old house of old So old <laughs> Ja uh, I'm getting <laughs> too old for this shit <laughs> Ja Måste börja sätta en pall som man får sitta ner och vila lite Medan ja. man tar avstånd. Ja, inte det, inte det lätt att rent. Nej, men då skulle det vara lättare att man kunna sitta där. Ja. Det skulle vara. Så börjar vi vara klara med det här. Tänka i det här avsnittet där vi har diskuterat Antidonors Big All House of Fun. Så har ju faktiskt varit längre än ett helt avsnitt av Antidonas. Big Old House of Fun. Mm. Nästan längre än tre avsnitt av Antidona's Big Old House of Fun. Mm. Jättebra. kan i mig så säger jag att för alla gånger vi har nämnt Antidona och suttit och diskuterat Antidona nu över en timme så det är en ganska stor investering för så här utlevda och luttrade med mm. mediahoror. Och det här är inte en porr. Det här är inte, liksom, det, det ja. finns inte ens en kvinna inblandad. Nej. Omåles och otempores. Utider och seder. Mm. Ja, ungefär så. Ja. Tänk om all, tänk om all sån här missriktad och giftig humor online och på andra ställen idag. Så ett direkt resultat av folk som vi som lider av att de inte kan avsluta någonting på ett proffert sätt. Det är därifrån all sådana vanda mm. och, och all lidande härstammar. Ja. Men, Var, varför inte försöka gör ett undantag den här gången och, och, och det där göra så som de borde ha gjort med 90% av kämporna i den här serien vi just tittar på och bara klippa av ja, det kan man ju inte alltid göra jag tycker vi borde ha en till Donnas vink och bara improvisera ihop en sång I don't want to Nej, inte vill jag du, vet jag inte du vet att jag inte chunger. du vet att jag inte chunger ja men behöver du kunna sjunga att du, har, du har ju redan valt ett bra ord så liksom revisor det är ju ett jättebra ord, så vi avslutar med en revisorsång allt du behöver göra är att säga revisor vid ett passligt tillfälle behöver vi en bit revisor revisor revisor reviderar det och nu hittan räcker det spoilera och spoiler honey spoilera och spoiler honey spoilera spoiler spoilera och spoiler bunny nu är det slut